El Parlament de Catalunya ha aprovat una moció en què s'insta el govern a garantir que les companyies d'aigua, llum i gas no puguin tallar el subministrament a les famílies pobres que no poden pagar les factures sense disposar abans d'un informe de l'administració a través dels serveis socials. La moció que ha estat aprovada només parcialment aprofundia més en el seu text inicial a la necessitat de disposar d'un informe de serveis socials que indiqui la situació de pobresa de la família afectada i per prové a introduir una clàusula perquè el silenci administratiu tingui sentit negatiu, però ha estat rebutjada amb els vots de diversos grups. En canvi, sí que ha prosperat l'obligació que s'estableixi un protocol obligat de comunicació i intervenció prèvia dels serveis socials per aplicar les ajudes necessàries a fi d'evitar el tall de subministrament. Es crearà així mateix una taula rodona sobre pobresa energètica com a espai de diagnosi, anàlisi i debat i s'elaborarà un pla de xoc contra la pobresa energètica. Ha defensat la moció líder d Iniciativa per Catalunya Verge, el senyor Joan Herrera, que ha destacat la importància que la Generalitat pugui impedir el temps de subministrament de serveis essencials. D'aquesta manera començam una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FFMS és tot un poble que us pot parla i acompanya Susana Ávila, Francisco Miguel i Jordi Garcia. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 I avui comença la pavimentació del carrer Cresques al barri del Bon Bastó. A partir d'avui comencen els treballs de reforç del ferm a tres espais d'aparcament existents al carrer Cresques, sobre a vorera entre els carrers de la Formiga i del barri Vermell, a l'entroncament amb el carrer Flix i el vial de serveis entre els carrers Flix i Enric Senxís. En cap moment s'afectarà la calçada del carrer Cresques. Cal destacar que els tres espais són utilitzats com a zones d'estacionament lliure. Els treballs es faran ocupar les zones afectades. L'estacionament és prohibit des de l'1 de novembre. La planificació és la següent. La primera fase, que serà de l'11 al 14 de novembre de 2013, tindrà lloc treballs previs de reparació dels consells. La segona fase, que serà el 12 de novembre, tindrà lloc frets al total dels tres espais a reparar. I l última fase tindrà lloc el 15 de novembre del 2013, on es portarà a terme la pavimentació dels tres espais estenent una capaçada capa de rodadora d'aglomerat negre de 5 cm. I com comprovareu en el programa d'avui, doncs continuen els actes de la Festa Major de la Sagrera. Després d'un camp de setmana intens, ple d'activitats, avui continuen els actes de la Festa Major de la Sagrera. Doncs a partir de dos quarts de cinc, al Centre Cívic de la Sagrera, La Barraca, que es troba al carrer Martí Molins, número 29, hi haurà una xerrada, es diu El Dolor, i va a càrrec de Pilar Andrés, infermera del cap de la Sagrera, i de Montserrat Rosa Ricard, infermera de la Vall d'Hebron col·labora Farmàcia Ruiz Rodríguez, organitza Mirada de Dona i el que es vol és demanar que, que la gent porti llet, oli, llagum, sucre, conserves i així col·laborar amb la campanya de recollida d'aliments bàsics promoguda per l'associació La Sagrera Es Mou. I atenció perquè avui dedicarem bona part d'aquest primer repàs de, de notícies als esports, i en concret a la Unió Esportiva Sant Andreu. Tres notícies importants, les que us podem comentar des d'aquí. La primera ens parla de l'Atlético de Madrid, que serà el rival Sant Andreu alszems de Copa del Rei. Els sortells de divends al Vicente Carderón van parrellar quadribarrats amb Matlasés, el campió de la Copa Federació contra el campió de la Copa del Rei, un duel estel·lar històric i inèdit al naciissaada. La sort va somriure al Sant Andreu i el van paralllar amb un dels millors equips del continent, un atlético de Madrid que, de la mà del Cholo Simone està de moda, segon a la lliga lidera el seu grup a la Champions i actual el campió de la Copa. Un duel inèdit, doncs mai abans a la història s'han enfrontat amb draguencs i madrilenys. El guanyador d'aquest Sant Andreu Atlético s'enfrontarà amb qui passi de l'eliminatòria Nàstic-València. Les dates encara estan per definir, però el partit d'anada es disputaria el Narcís Sala els dies 6, 7 o 8 de desembre, és a dir, en plena Festa Major de Sant Andreu, i la tornada seria a l'estadi Vicente Calderón el 18 de desembre. Els 1.382 socis ja tenen la seva entrada per veure aquest partit. La van comprar de manera anticipada estan vient-se alguns diners. Les noves tarifes es començaran a aplicar des d'avui mateix, quan es tornarà a obrir la venda per internet i oficines, anuari de cintre tarda a 8 del vespre. L'escala de preus és la següent... Entrada Gol Nora, soci 15 euros, aficionat 20 euros. Entrada Gol Sud, per soci són 25 euros i el preu per aficionat seran de 30 euros. Entrada Lateral, preu per soci 25 euros i per aficionat 30 Entrada a Tribuna Nord. El prou per socis són de 35 euros i aficionat 45. Entrada de Tribuna Sud, el preu per soci serà de 35 euros i entrada per aficionat 45. i entrada per tribuna coberta, el preu per un soci serà de 45 euros i per un aficionat de 55. Hem de dir també que per qüestions de seguretat els aficionats de l'Atlèético de Madrid només podran comprar entrades a gol Sud i a Tribuna Sud. Continuem parlant del Sant Andreu perquè sembla ser que està negociant amb Renfe una B charter per viatjar a Madrid. Pensant en un desplaçament massiu al Vicente Caslerón, el proper 18 de desembre la directiva s'ha posat a treballar per portar el màxim d'afició a Madrid. Si esteu interessats en anar-hi, us heu d'enviar un correu a l'adreça marketing.ue.santandreu.cat. La condició per poder tirar endavant aquest AVE Charter és que el tren s'ompli del tot. Els entendreu, voldria saber quants quadribarrats estarien interessats en gaudir d'un partit històric en un estadi 5 estrelles. L'AVE sortiria de Barcelona el dia del partit, el dimecres 18 de desembre al matí, i tornaria cap a Terres Catalanes un cop acabat el, el partit, un cop acabat el maig. Per sondejar la viabilitat real de fer un tren 100% a Andreu Enc, Madrid preguem els cau esteu interessats en anar-hi, canvieu un mail a l'adreça marketing.us.andreu.cat indicant els vostres noms i cognoms. I això és pel que fa a la Copa del Rei. Però hem de dir que aquest cap de setmana la Unió Esportiva de Sant Andreu doncs ha tingut un partit, un partit de lliga, ha acabat eh, amb, una, amb un resultat no, no gaire assumible per la Unió Esportiva de Sant Andreu, ja que l'Espanyol B va guanyar per 1 a 0 davant de la Unió Esportiva. Continua la mala dinàmica de resultats fora de casa. Dissabte, Sant Andreu va mereixer més la ciutat esportiva de Nijarque, però la poca eficàcia al davant i una errada defensiva en una falta lateral van donar els tres punts a un filial blanc i blau que va cap amunt. Doncs els punts juny del Narcís Sala segueixen sense arribar, tot i fer una bona primera part i reaccionar bé en la segona els millors minuts i el gol de l'Espanyol B, els resultats s'escapen. En una altra jugada a pilota aturada, el minut 49, Raillo va fer el gol que deixava els 3 punts a Sant Adrià. Després d'uns minuts inicials amb artenances i arribades tímides, dues jugades d'estratègia, una per banda, van posar alerta els porters. Borja ho provava de falta trobant els punts a Morales i Yvonne de córner, amb una centrada enverinada que ningú va poder rematar. Els quadribarrats van començar a dominar cada vegada més i a partir del minut 20 van disposar de tres Ocasions, mitjançant Goodman, Kip i Francis no es van poder transformar en gol. Per part espanyolista, Mamadou va avisar abans del descans amb una rematada lateral de la xarxa. Els de Manolo Vázquez van sortir millor a la represa i de seguidas van avançar la sortida d'una falta lateral. Raillo, amb el camp superava Morales per posar per davant l'Espanyol B. El gol va fer mal als andreuencs i el Barran va estar a punt de fer-se un autogol intentant refusar una centrada. A poc a poc, els homes de patxi Pachissalines es van assaranar i van recuperar el control. Xavi Jiménez, amb tres ocasions clares, eh, pràcticament consecutives, va estar a punt de fer l'empat. La pilota no va voler entrar com tot. Tampoc ho va fer en cap del, dels contraatacs perillosos de l'Espanyol B que en les seves sortides podia haver matat al partit. Doncs d'aquesta manera, amb aquest Espanyol B 1, Unió Esportiva Sant Andreu 0, nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que farem ara tot seguit, una petita pausa, escoltarem una mica de música i atenció perquè, doncs, si dissabte va començar la festa major... De, de la Sagrera, doncs, és moment de parlar-ne. En farem, farem tot seguit després d'aquesta petita pausa, escoltem una mica de música i tornem ara mateix. Fins ara!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 Doncs, i Dissaltat al dematí va tenir lloc a la plaça de l'Assemblea de Catalunya del barri de la Sagrera la onzena mostra d'entitats del barri. I com Radio Tritat Vella va ser allà, us portem unes quantes entrevistes entre tots els assistents. I qui va assistir a aquesta mostra? Doncs el senyor Rimon Blasi, regidor del districte de Sant Andreu. Com no, doncs escoltem què ens va explicar el senyor Blasi sobre aquesta onzena mostra d'entitats del barri de la Sagrera. Ens trobem a la onzena mostra d'entitats de la Sagrera i trobem amb un màxim responsable del distit de Sant Andreu, que no és poc, el senyor Raimon Blasi, rellitó del distit de la Sant Andreu, bon dia. Bon, bon dia. Home, aquest matí teniu 25 entitats s'han reunit aquí i s'han aplegat aquí a la l'assemblea que tenim de la Sagrera. Ja un i do de les que tenim aquí a la Sagrera, eh? És algú que fa enorgullir, no?, el qui té la responsabilitat en aquest cas executiva al districte de Sant Andreu de saber que els seus barris estan plens d'activitat, que el teixit associatiu està viu. És una bona mostra de quina és la dinàmica i el compromís dels veïns i les veïnes en aquell espai on viuen fa tota molta cultura, veiem també vals, contri, batuca, les Sagrera es mou, Sagrè Santa, i hi per tots els gustos. I ha ja per tots els gustos i per tots els colors, no? Dic, en aquest sentit doncs, la veritat és que insisteixo amb aquesta sort i avui que una entitat com és la Comissió de Festes que també s'encarrega de fer aquesta coordinació i que involucrar a tantes entitats com pugui és una oportunitat també de donar a conèixer la seva dinàmica i la seva tasca a la resta dels veïns i les veïnes, intentant també buscar la seva complicitat i que s'involucrin la, la societat, el barri, eh, el construir de tots plegats. I per tant aquest punt d'implicació, que no només sigui quan hi ha un problema o quan tu, algú té una demanda, doncs que sàpiguen que hi ha una vida en paral·lel a la qual s'hi poden sumar és com una mena de tastet, d'escalfament per la Festa Major de Sagrada que comença el dia 14, la setmana vinent? Efectivament, efectivament la, la setmana que ven comencem amb aquest pregó de, de Festa Major, ens fa el senyor Navarro, però en qualsevol cas, a veure, és l'ampliació de la Festa Major, quasi això, no? Just l'aperitiu, allò a efectivament avui amb aquesta mostra d'entitats, i demà, com abans se'ns recordaven, amb la diada castellera de la mà de la colla jove de Barcelona que tenim aquí al districte. D'acord, no, senyor Blasi, doncs moltes pel seu temps. Moltes gràcies a vosaltres, com sempre. Molt bé. Doncs això, aquestes van ser les paraules que ens va oferir eh, aquest dissabte al senyor Raimon Blasi en aquesta preestrena de la festa major de, de la Sagrera. Hem de dir que dijous hi haurà l'acte d'inici oficial de la Festa Major de la Sagrera 2013 i tal com ens deia ara mateix el senyor Raimon Blasi, amb un pregó un pregó que anirà a càrrec del Vicenç Navarro, que és catedràtic de Ciències Socials de la Universitat Pompeu Fabra. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i com que estem de Festa Major, doncs que millor que escoltar bona música. És el que fem tot seguit. Fins ara.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 I ja que tenim ben apropet ja la Festa Major de la Sagrera, què seria d'una festa major sense la seva Comissió de Festes? Doncs també el dissabte matí, aquesta 11a Fira de Mostres d'Entitats de la Sagrera, vam parlar amb la seva presidenta, la presidenta de la Comissió de Festes de la Sagrera, la senyora Ariadna Ramos, perquè ens fes un petit testet, un petit avançament de tots els actes que ens esperen a la Festa Major de la Sagrera 2013.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 Tenim des d'una de un, entitat de pares mentals, també tenim de batuca, de country, l'esplai, la colla, de hockey... déu nhi no? Sí, sí, tenim aquí tota, quasi tota, bueno, totes les entitats del barri que participen a la festa major i com ja és una tradició fa uns anys que una setmana abans, un cap de setmana abans a la festa major fem la mostra d'entitats. Són 25, oi? Si no sí, sí, sí, 25 entitats. Com ha estat preparat tota aquesta mostra d'entitats? Doncs una mica des de d'abans bueno, tradicionalment hi havia una entitat que era el Consell d'Entitats de la Sagrera, que, que era qui organitzava la mostra d'entitats, i llavors al dissoldre aquest Consell d'Entitats, doncs la Comissió de Festes hem agafat l'organització. I llavors, bueno, doncs, bàsicament, sempre doncs, eh, convoquem a les entitats per la festa major i també per la mostra d'entitats. Aquelles que volen participar ho diuen...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 més gent que es va animant a formar part Sí, a veure, una cosa des de Junta que més o menys són reduïda i l'altra cosa és els socis que són semi i pico i són gent doncs, que, que aporta més o menys a, a una aportació econòmica a les festes Després, clar, hi ha tota, totes les entitats que també són organitzadores durant la festa major I ara ja, després d'aquesta mostra ja, la setmana vinent ja toca la festa major de Sagrera com us prepareu, quantes activitats? Buf, doncs hi ha, ja, no sé, hi ha més de 150 activitats per la festa major. Comença el dia 14, acaba el 24 i doncs hi ha tot, des de concerts, a balls, espectacles infantils, doncs una mica de tot. El pregoner d'aquest any? El pregoner d'aquest any és el Vicenç Navarro, que, que és un professor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 en molts El actes, 10 dies, ple d'actes. Moltes, Moltes gràcies. gràcies. Doncs aquestes van ser les paraules d'Ariadna Ramos, una de les membres de la Comissió de Festes de la Sagrera. La presidenta, de... més aviat. El... La presidenta de gran, la Comissió de Festes la de la Sagrera. La màxim responsable. <laughs> Molt bé, doncs la Festa Major, que com us hem dit, començarà oficialment aquest dijous. Aquest dijous, amb l'acte d'inici de la Festa Major, amb el pregó del senyor Vicenç Navarro, això serà al centre cívic de la Sagrada de la Bàrraca, que es troba al carrer Martí Molins, número 29. A més a més, hem de dir una cosa important dintre d'aquest acte d'inici oficial dalla festa major de la Sagrera i és que aquesta casa Ràdio Trinitat Bella ha estat eh, convidada i se donat, i se'ns donarà doncs un, un premi com a com a entitat que celebra el seu 30è aniversari. Una festa major que començarà aquest dijous tal com tal i com us diem i que acabarà el dissabte dia 23 de novembre doncs ja ho sabeu aquella gent que sou dels nostres barris, que viviu a la zona de Sant Andreu doncs estaria bé que us acostéssiu encara que només fos en algun acte, el que vosaltres vulgueu per poder gaudir d'aquesta festa major de, de la Sagrera, que de veritat que val la pena passar-hi perquè, la, perquè no, no paren a cada hora muntant activitats per tota aquella gent doncs, que vulgui gaudir d'aquestes festes. Nosaltres el que fem ara mateix? Una petita pausa, escoltarem una mica de música i atenció perquè entrem ja directament en la nostra àrea de servei. Els dilluns, com sempre, dedicada a donar a conèixer doncs, coses o activitats relacionades amb la nostra llengua, amb el català pausa i tornem tot seguit. Fins ara. Tots dos es miren als ulls Ell sap que escriu al final Ho ha deixat tot lligat Abans de dir-li adéu La Carol quan la cotxa per dormir Les mans sobre el pit S'acosta per fer-li un petó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 Molt bé, doncs ja tornem ser aquí després d'aquesta petita pausa i com ja sabeu, els dilluns dediquem la nostra àrea de servei a parlar del, de la nostra llengua, parlar del nostre idioma, com és el català, i no ho podíem fer de millor manera que doncs, amb la responsable de dinamitzadora del Consorci per la Normalització Lingüística, la senyora Judit Riard. Molt bon dia. Bon dia, Jordi. Bon dia a tothom. Doncs bé, avui sí que vull començar perquè no ens quedem sense temps eh, per la secció del Tricentenari en 5 minuts i m'agradaria començar per el tall de veu que han preparat la Isabel Gutiérrez i l'Alejandra Carvajal que ens explicaran qui era Carles II i quin paper va tenir en el conflicte. Uh -huh. Carles II de Austria, dit també el, el hechizado. Va ser rei d'Espanya des de 1665 a 1700, l'últim eh, de la casa d'Àustria. Va morir als 38 anys. Va néixer el 6 de l'11 de 1661 al Real Alcàzar de Madrid i va morir a l'1 de l'11 de 1700 a Madrid. El seu pare era Felip IV d'Espanya i la seva mare Mariana d'Àustria. Es va casar amb Mariana de Neuburgo el 1689 fins al 1700 i amb Maria Lluïsa d'Orleans de des de 1679 a 1689. No van tindre fills en cap de les dues dones. Els seus germans, Maria Teresa de Àustria i Maria Teresa de Àustria. L'idea de l'hechizado, perquè era una persona amb moltes malalties, es va posar de peus als 4 anys, va aprendre a caminar als 6 anys i va començar a parlar als 10 anys. Sempre va estar malalt de totes partes i totes bandes. Se li va practicar l'autòpsia quan va morir i el cadàver no li van, li van trobar un litro i mig de sang, el cor d'un gra de pebre era la seva mida, els pulmons estaven corcomits, els, els bodells putrefactats i cangrenats. i tenia un sol testicle, negre com el carbó, i el cap ple d'aigua. La qüestió successòria. La successió de Carles II va ser un altre aspecte que determinaria el seu regnat i en definitiva la posterior història d'Espanya. Carla II, persona malaltissa i probablement oligofrènica, va arribar als últims anys de la seva vida sense descendència. Aquest fet preocupava totes les cancelleries europees, ja que la seva successió podia fer trontullar l'equilibri europeu assolit a Guaixfàlia. Finalment, la decisió de Carles II va ser anomenada a su al tron espanyol a Felip Anjú, net de Lluís XIV, així quan en 1700 Carles II va morir va extingir-se de la branca hispànica a la casa dels àustres, que havia regnat la monarquia hispànica des de Carles V, durant gairebé 200 anys. L'arribar al tron de la dinastia dels Borbó, d'origen francès, va obrir un greu conflicte a Europa i a la península, on els catalans, escarmentats pels francesos des del Tractat dels Pirineus i davant l'amenaça que suposava el centralisme marbònic, no van reconèixer Felip V com a rei i van abonar la candidatura al tron de l'arxiduc Carles d'Àustria, el candidat de Carles II havia que Carles II havia desestimat. S'iniciava la guerra de successió. Molt bé, gràcies a l'Alejandra i gràcies a la Isabel I ara, que, com que la setmana passada no, no vam tenir temps, escoltarem qui era Felip d'Anjou i què va fer ell en, el, en aquests fets, de la madre de Rosario Navarro y Miguel Ángel Santa Cruz. Felipe d'Anjou, Felipix Cinque de Bouró, va ser el sucesor del último monarca de la casa de Austria, Carlos II. y pertan va ser, esdevenir el primer rey de la dinastía de Bourbó, amb un regnat de 45 años y tres días, el mes prolongat de la historia de España. Felipe de Bourbó va néer a Versalles el 19 de des diciembre de 1683. Encara que tenia ascendència francesa i espanyola, les seves possibilitats d'accedir al tron eren molt remotes, en qualsevol dels dos casos. El mateix Carlos II, sense, sense descendència directa, va nomenar a José Fernando de Baviera com el seu successor, però la mort prematura d'aquest va fer canviar les coses. Tant la Casa de França com la Casa d'Àustria, van presentar els seus candidats i van reclamar els drets que tenien sobre la corona espanyola. Felip d'en per part dels francesos i l'arxiduc Carlos d'Àustria representant la casa del Salzburg. Finalment, el rei, poc abans de la seva mort, va escollir Felip, en la condició de que França i Espanya es mantinguessin separades. La proclamació de Felip V el 16 de novembre de 1700 va desencadenar la guerra de successió espanyola, que va adquirir caràcter internacional. Després de 12 anys de guerra, es va signar el tractat d'Utrecht, on es reconeixia Felip V, v com a rei d'Espanya i la pèrdua de Gibraltar i Menorca per part del regne espanyol. No és això, Catalunya, partidària de l'Arxiduc, va continuar lluitant en defensa de les seves lleis i llibertats, fins al 1714, quan va capitular Barcelona. Finalitzada la guerra, el monarca va emprendre, llavors, una profunda reforma administrativa de l'Estat, de caràcter centralista, les línies més significatives de la qual va ser l'enfortiment del Consell de Castella, el decret de nova planta de la Corona d'Aragó, pel qual dissolia les seus principals institucions i reduïa al mínim la seva autonomia. El 10 de gener de 1724, Felic V va dedicar en favor del seu fill primogènic, Lluís I d'Espanya, amb l'esperança de regnar finalment a França. Aquest va prendre possessió del Tron d'Espanya el 15 de gener del mateix any, per morir el 31 d'agost següent, a causa de la pigota. A la seva mort, Feliç V va haver de tornar a cedir el tron espanyol. Una segona etapa assenyalada per l'abans de la seva malaltia mental i el control que la seva esposa ejercia sobre els assumptes del regnà. Felip V va morir a Madrid el 9 de juliol del 1746, ser enterrat a la granja de Sant Ildefons. fou succeït pel seu fill Ferran XVI d'Espanya, tingut del seu primer matrimoni. Doncs gràcies Rosario i Miguel Ángel per aquesta informació i ara ens eh, deixem una mica la història i deixem les gravacions i anem a, a l'estudi i m'agradaria doncs, donar la benvinguda a la Marjana i a la Mariana. Bon sí, dia, gràcies. noies. Hola, bon dia. Hola, bon dia, gràcies. Són dues alumnes que estan fent el bàsic 3 a la, a la tarda a l'escola al Sagret, si no m'equivoco. Sí, a hm? El secret. Molt bé. Doncs eh, avui Tenim aquestes dues convidades que ens ajudaran a reflexionar sobre aquest fenomen meteorològic que per fi ens està començant a afectar aquests dies. Ha arribat Finalment, una mica tard. Tard, sí. però ha arribat, ha arribat sí. jo, la tarda. Jo ja he agafat el refredat, o sigui que... Sí? Eh, Marjana, heu notat el canvi de temps? Us agrada que vingui la fresqueta? Eh, sí, l'he notat, perquè hem sentit una mica desanimada... Eh... Perquè tinc una malaltia, m'afecta molt el fred. I, bé, eh, per això lo sento. Per això ho has notat. Eh? Sí, l'he A mi no m'agrada que vingui la fresqueta. Jo sí, sí. <laughs> prefereixo la calor, perquè però no tenim més. I més remei sí, que obrir. Sí. <laughs> eh, Mariana, tu d'on ets? Uh, soc de Romania però ja fa temps que, que vius sí, aquí. ja fa 13 anys d'acord mm. i a, a Romania també hi ha aquests canvis de temps? sí, les estacions són molt uh, diferents a l'estiu fa molt calor i a l'hivern fa molt fred amb neu sí, mm -hmm. sí que hi ha quatre estacions mm. sí que hi ha un contrast bastant fort sí. no? mm -hmm. Marjana, i tu d'on ets? jo soc de Xile i també fa temps que, que ets per aquí per Barcelona mm no tant, <laughs> sis anys d'acord sí. i a Xile també hi ha aquests canvis de, de temps? sí, les estacions en Xile també són molt marcats eh, i també eh, en l'invern eh, fa molt fred a la zona que jo he vist i bé, també se, not, se nota molt la, el, la tardor com, com aquí D'acord. Mm? Mariana què recordes del, del primer canvi de temps que vas viure aquí? Doncs pues va ser una sorpresa <laughs> perquè estava esperant que totes les, les fulles se caessin, però no, no va passar això, perquè a Romania, al tardor, tot el, totes les fulles eh, se cauen i a l'invern, l'arbor, les arbors eh, quedin despullats. Ja. <laughs> I això no va passar aquí i eh, va ser una sorpresa Una sorpresa agradable Sí mm, eh, Marjana, què comporta el canvi d'estació? Par hem parlat hi ha canvis d'armaris, mm. activitats eh, diferents Sí hem... Per començar, menjo més sopa i <laughs> el eh, ramate per amassar de la que jo jo m'ha fet i bon clar que eh, canvia molt, moltes coses hi eh, ha més vent la platja som a deserta canviar l'esport com ara el surf eh, s'ha d'anar una mica més abrigat i el canvi d'armari no m'agrada ja ni mica <ríe> <ríe> trobes algun avantatge a aquesta estació mm. Per a mi l'avantatge, eh, que, que per a mi és el més que me pongo una mica més mendrosa i estic més en casa a la meva família. Això la és, és un con... avantatge. Per a mi és un avantatge. La banda és un avantatge. I tu, Mariana, tens algun avantatge o inconvenient? d'aquesta estació mm, No ho sé, avantatges no crec. Suposo que avantatges hi ha per la naturalesa, <laughs> que sigui que el seu curs. D'acord. Quina estació és la que més t'agrada? A mi m'agrada més l'estiu, perquè puc anar de vacances a la platja i m'agrada molt el calor doncs sí, això d'anar a vacances és un bon avantatge sí, sí, sí. Sí, sí. jo crec que si fessin les vacances a l'hivern la gent no marxaria tant no. <ríe> ens quedaríem més a casa i tant eh, de la tardor, també, amb l'arribada de la tardor també arriba el canvi horari que endarrelim el rellotge una hora això vol dir que al vespre es fa fosc més aviat però al matí surt el sol abans des del govern es justifica aquest endarreriment endarr endarr endarr perquè suposa un estalvi energètic considerable. Eh, Marjana, com t'afecta aquest canvi? Eh... Eh. Tant me fa. Menjo qualsevol hora. No, no, no, no, no, no, no el notes. No el notes no. <fut> I en, en l'hàbit de dormir, en la rutina diària? Bueno, hi ha un, un canvi de, de dieta, també... Eh... He menjat més eh, al·lum, hi una mena més de, de, què sé jo, bueno, menjars més, més forts o més... més pesats, més cuinats, sí, bé. bueno, i trato de comparar, sí? no? <laughs> després ens diràs mm -hmm. Mariana tu notes aquest canvi? el canvi d'hora? a mi personalment no m'afecta pot ser que és perquè si està fo fent fosc més aviat però no, no sento el canvi, no em molesta d'acord perquè hi ha gent que sí que... que Ma, no jo crec que el gran problema no és enredar-hi, sinó és avançar. El problema és quan avances l'hora quan la gent té problemes perquè dorm una hora menys. Sí, el primer dia, però després ja... Ja t'hi acostumis. Ja t'hi acostumis, sí, ja. no? D'acord. La natura també es transforma. I tenim menges especials. Ara parlàvem d'un menjar més pesat, més cuinat, més elaborat, sí? Eh, Marjana, a Xile... Eh, Quin, quins menjars hi ha tradicionals de tardor? Um, Bé, com dic, eh, se menja més el ombre, castanya també, eh, en aquest temps, i, bueno, hi ha una mena de pa que es coneix com pan de Pasqua, que es menja eh, sobretot a Nadal. D'acord. Ah, sí. Així, si anem a Xile, també trobarem castanyeres. Sí. Okay. Yeah. és bo saber-ho però una mica diferent <ríe> sí. no, no van amb el mocador al cap així. o sí sigui, no. No, no si les castanyes menges cosides eh, ah, amb aigua amb okay. aigua okay. acompanyant mm. algun plat pot ser alguna carn o no no, no. bullides però amb aigua sí. Sí. Molt bé. Mm. i a, a Romania Mariana hi ha alguna, algun producte algun menjar, algun aliment sí que hi ha diferents plats en tardor i invern eh, són plats que conté més calories que va bé per al fred eh, més cuinat, molta carn legumbres i més, més cuinat a casa o sea, com, cuina casera, com es diu sí, sí cuina casolana. Casolana. casolana i molt molt bé, molt, que conté moltes calories aquí es van, anem a buscar bolets Eh, t'agraden els bolets? sí, sí, en Romania hi ha moltes bolets al bosc i jo, jo vaig a buscar bolets i... ah, perfecte, així sí així, ja... sí així és igual molt bé eh, i castanyes les castanyes que ens comentava la, la Marjana que, que així se les, les mengen però de manera diferent a Romania també mengeu castanyes? sí, mengeu uh, hi ha però molt poc no tant com aquí. I... No, no es mengen així, torrat, com aquí el que trobes al carrer. Es fa com una crema de, de castanys. Està molt bé. Però hi ha molt poc. D'acord. D'acord, d'acord. Juntament amb la tardor, arriba eh, Tots Sants. Sí? I amb aquesta festa, que la vam celebrar fa, fa pocs dies, expliquen moltes històries de por. Marjana, a Xile també celebreu tots Sants Sí. Eh, Bé, bueno, eh, la gent, eh, més que nada, parte de la gent visita al cementeri, eh, portant flores a la gent que estima, però més mm, que això, més mm. que això, no. Expliqueu històries de por? Eh, sí. Sí. Yo creo que uh, en todos los países eh, se han dado historias de pop. Eh, siempre se habla de la, novia, de la novia en la carretera, de de, eh, eh, de la llorona, o qué sé yo. Pero claro, eh, en Chile también se, se habla mucho. Mica de, de, de les pors són universals, no tenen universal fronteres. Les I, els, I les llegendes urbanes també, perquè la noia de la carretera té sí. sí. més de llegenda urbana, potser que d'història pròpiament de por. Sí. Mariana, i, i a Romania també celebreu tots Sants. anys? Sí, això jo crec que és una festa internacional que ho celebra en molts països i a Romania també. Uh, la gent va al cementeri, creen espelmes, se troben flores... I històries de por, no ho sé, quizà, pot ser història de Dràcula, que és original del meu país, però no sé, sí que hi ha històries de por, no me' recordo ara. No te'n recordes, però es van lligades a aquestes dates? Sí, sí, També. sí. També. I sí. és mm -hmm. una festa important, significativa, a Romania, tots sants? Sí, la gent la respeta molt, la respeta la memòria dels morts. Sí, que és important. Mm -hmm. I, I a Xile, Marjana? Molt important, també. Eh, tota la, la gent eh, visita els cementeris, també, és molt important. Aquí, a banda d'anar al cementiri, el que també es fa és es queda els amics o amb la família per celebrar una castanyada. I us volia preguntar si si heu anat alguna castanyada. Eh, jo he anat a la castanyada del cole del meu fill. D'acord. Que ho vam fer d'una... Un, un bar, una baranar amb castanyes i panellets, que m'encanta molt. <ríe> Els panellets, sí? Sí, i les castanyes també. I m'agrada molt les, cas, eh, les castanyeres que hi ha al carrer, però em sembla que últimament van desapareixer i no, això no m'agrada ah, si fos per mi doncs pues seria una castanyera cara cantonada <ríe> perquè m'agrada molt les castanyes. i qui, qui havia fet els panellets a la castanyada del teu fill els nens sí. <ríe> i va quedar molt bé bé, bé, futurs cuiners futurs sí. cuiners Marjana, tu has anat amb alguna castanyada? sí, una vegada la teu de Patalona en, en el, en, quan el, el meu fill estudiava també, sí? I tu, eh, t'agraden els panellets també? Sí, també, molt. Però a més m'agrada la castanya. És a dir, com dic eh, anterior, anteriorment, sí. anteriorment, que les castanyes menyen cosida en aigua en el meu país. Sí. Eh, si sí, al meu país passa una persona amb, amb una cistela i va gritant per al carret tan bici en bicicleta i venen les ceres castanets i altres productes em sembla una bona idea que la gent reuneixi a coure castanets perquè comparteixen i es venen felices i que hi hagi castanets a la ciutat és con aprobar el boc a la ciutat mm. molt folclòric perquè és una festa molt rural el veure foc un carbón vegetal olor a fum recordar -se. el camp Sí. és molt agradable sí, sí. i ja per acabar l'última pregunta mm, totes les festes en aquest món globalitzat eh, tendeixen a, a igualar-se o a, a trasbassear sí, unes tradicions d'un lloc a un altre eh, aquí es pot veure molt la influència de, de les tradicions anglosaxones del Halloween en la celebració de la castanyada a Xile també passa? no jo he d'entendre que en Xile a Xile no encara no, no sé no hi ha una influència tan no, forte no, no se celebra molt en la feta. sí, se celebra en certa part però en general no. No. No. i a Romania, Mariana Halloween també ha arribat a, a Romania? sí, a poc a poc està arribant Sí, estan, estan integrant a poc a poc i la gent pues, agafant tot el que hi al voltant. Per fer festa i celebració, m'agradaria aquesta frase per acabar, no? per celebrar, per fer festa, agafem les tradicions de eh, Doncs sí, per, per fer arreu. festes. A mi m'agrada molt Barcelona perquè tot és festa, tot la celebra, és un país molt alegre que llençem ja la casa per la finestra. Sí. <laughs> doncs molt bé, gràcies Marjana, gràcies Mariana per la vostra col·laboració i aquí acabem la secció de català. Molt Gràcies, molt bé. Bé. gràcies a vosaltres gràcies. i que teniu un bon dia i bona gràcies. tarda. Bona bon doncs ara anem ja directament cap a la nostra habitual agenda. A veure si és possible... Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs d'entrada de la nostra habitual agenda, avui comencem parlant del Consell de Barri Extraordinari de Sant Andreu de Palomar, que es farà precisament demà. L'Auditori de Can Fabra, al carrer del Siga número 24, acullirà el demà dimarts a les 7 de la tarda un nou consell de barri extraordinari de Sant Andreu de Palomar. L'ordre del dia serà l'ordenança dels batlladors, que són espais d'ordenació singular. I atenció perquè també demà acabarà la promoció d'habitatges a les casernes de Sant Andreu. El termini d'inscripció, per a poder accedir als 41 habitatges amb protecció oficial del règim general, de venda és obert. El període es tancarà demà dimarts també. Doncs podeu omplir la sol·licitud que trobareu a la mateixa web de Sogeur a dins el que és l'apartat quadre d'adjudicació i enviar-la a comercial arroba sogeur.com o bé presentar-la a l'empresa. El dia 22 de novembre es farà un sorteig públic davant de notari per adjudicar els habitatges. El projecte consisteix en un edifici plurifamiliar situat al carrer Fèlix Amat sense número i el promou Cooperativa Veïnal Pro Habitat Societat Corporativa Limitada. Aquesta promoció consta de 41 habitatges en plaça d'aparcament inclosa. Els habitatges tenen unes superfícies entre 65 i 85 metres quadrats útils distribuïts en sala menjador, cuina de dos banys i tres o quatre dormitoris. El preu orientatiu per a un habitatge de 65 metres quadrats útils amb tres dormitoris i dos banys en plaça d'aparcament inclosa serien uns 140.000 euros. I el preu orientatiu per a un habitatge de 86 metres quadrats útils amb quatre dormitoris i dos banys en plaça d'aparcament inclosa ...seria de 180.000 euros. Aquests preus s'ha d'afegir l'IVA, que és un 10%.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 entendre la dimensió dels fets i posar-los en relació amb la realitat present i les expectatives de futur. A Sant Andreu s'han organitzat diferents activitats la primera serà la que es realitzi aquest mateix dijous a les 6 de la tarda i es diu Llibres Escena, l'escamot de Miquelet per Mònica Torra Solano i això serà a la Biblioteca Egnesi Iglesias Can Fabra. Més coses per comentar-vos? Dir-vos doncs, que eh, ja s'estan presentant les candidatures dels Premis Sant Andreu 2013. Seguint fil parlant de les bases del Premi Sant Andreu 2013, us oferim la llista dels candidats presentats. A la llista de candidatures inclou a la Comissió de Festes de la Sagrera, Jaume Seda i Mariner i Alberto Rubio Muñoz. Val a dir que el jurat es reunirà el proper dilluns i el lliurement del premi es farà el 29 de novembre. I a més a més han de dir que es posa en marxa la Biblioteca Escolar Oberta al barri. Hi ha previst iniciar el projecte de Biblioteca Escolar Oberta al barri entre els 15 i el 17 de novembre d'enguany i acabar els dies del 13 al 15 juny del 2014, tot coincidint amb l'horari d'obertura del pati obert. Molt bé, doncs aquesta serà una de les activitats que us anirem comentant aquesta setmana. Donar les gràcies a la Judit Riard, com sempre, per haver participat en el nostre programa d'avui, i també al Francisco Miguel i a la Susana Hàbila. Nosaltres, si voleu, ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu. Una molt bona tarda. Adéu-siau.